Днеска ще говорим изцяло за Учителя. Първата лекция – Обходата, т.е. Подходът. Втората – Тайни на злото. Третата – в храма на Учителя. И три идеи за размишление. Първата – Ученикът. Втората – за падението. И третата – Продължение в храма. Следваща лекция на 1 ноември – Започвам с първата лекция. Обходата. Или подходът. Един вид казано. Не да имаш отношения. Всеки може да има отношения някакви. Да имаш подход. Казва учителя. Не да си недоволен и да роптаеш. Но всяко страдание като дойде в тебе. То трябва да роди в тебе. Една благодарност. Да благодариш на Бога, че си се удостоил да страдаш. Сега не може да се отказвате от външното. Обличайте се хубаво, но не разваляйте любовта с вашите хубави дрехи. И не разваляйте любовта и с вашите стари дрехи. Всичко, което Бог е създал е разумно, всичко, което Бог прави е добро. Щом кажеш, че всичко е от Бога, а наистина само една воля действа, значи щом кажеш, че всичко е от Бога, тогава защо ще роптаеш? Ако е от Бога, страданието значи добре дошло. Боледуваш, боледувам, добре дошло. Безпаричие от Бога е добре дошло. Ако така разбирате, това е право. Всяка мъчноти е за добро, всяко страдание е за полза. Трябва да бъдете учтиви. Ще бъдеш учтив към болката. Ще кажеш, много ми е приятно, че си благоволила да ме посетиш. Ако ти не си доволен, то тази болка е много докачлива. Ако си недоволен, тази болка ще се усили. При благодарността тя няма да стои дълго. Защото болката това е едно живо, разумно същество. Няма болка, в която да ни присъства Едно живо същество. Ако човек говори много, не струва. И ако говори малко, пак не струва. Това е наука. От многото, което знае човек, трябва да знае какво да каже и какво да премълчи. Във всеки даден случай. Когато ни постигне едно нещастие, трябва да благодарим, че Той е най-малкото. С благоговение, казва Учителя, ще седиш пред живота, който се проявява като добър и като лош. Когато направиш една погрешка, кажи, то си е Божия работа. Сега ще ви обясня, защо е така. Значи, защото някой мисля, че не е така. Значи, но когато учителя говори, той знае защо казва нещата. Във всеки момент това е много високо съзнание, свръхсъзнание. Значи, когато направиш една погрешка, кажи си, то си е Божия работа. Благодари на Бога, като направиш погрешка. Защото Бог те наблюдава и всякога ще те спре на половината. За да не направи злото, което вече води към непоправимост. Ето защо има много грешки. Те те спасяват от непоправимо зло, защото стигнали се до непоправимост, вече няма Божия помощ. Тя се отделя. Остава за бъдещето, за други, за други времена. Ето защо стават много грешки и който малко или много е съзнателен и се усъвършенства. Той се спасява от нещо непоправимо. Всеки, който иска да измени пътят на необходимият закон е глупав човек. Просто казано, става проза за необходимостта, е глупав човек. Всеки, който казва, защо Господ ми даде тия страдания, който роптае, е глупав човек. Обаче, всеки, който каже, Искам да науча техния смисъл и е благодарен за страданията. Той е умен човек. Критиката не изправя хората. Вместо да критикуваш своя ближен, помоли се той да се справи със своя гняв. Разбира се, има изключение, например, когато говорим за Поп Богомил. Това е безпощадно изобличение на самия Бог да се събудят църквите към Него и няма нищо общо с критика. Това е изобличение в името на истината, но когато станеш архангел, както е по-богомил, може да си позволиш такива неща и, и то заедно с Бога. Там няма капка критика. Там действа самия Бог по други причини. Така, това е за тези, които различават. Следващия път ще говорим за богомилите. Не осъждайте човекът, че не върви по пътят, по който вие вървите. Вътре в душата си дайте му право свободно да се проявява. Това означава да дадеш възможност на Бога в Него да се прояви. Да помогнеш на човекът, когато се намира в нужда, без да му кажеш една дума. Без да дадеш вид, че го обичаш. В това, се стои, в това се състои обходата. Новият подход, новото в света. Не е лошо нещо тревогата. Но човек трябва спокойно да я носи. Тя е негово богатство. Това беше първата лекция.